Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 11 Aici a rămas un an și șase luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Supunându-se poruncii lui Dumnezeu și încrezându-se în făgăduința lui, Sfântul Apostol Pavel a rămas în Corint un an și șase luni, folosind din plin acest timp pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. El chema sufletele la Hristos și apoi le învăța în amănunt calea lui cea nouă și vie, așa cum îi spunea Duhul Sfânt să facă. Nu cuvântul său îl dădea oamenilor, ci cuvântul lui Dumnezeu, curat și neamestecat cu învățături omenești. Să nu rămâi într-un loc și să nu pleci de acolo, decât la porunca lui Dumnezeu și pentru propovăduirea cuvântului său. Răscumpărat al Domnului Isus, fratele meu, nu uita adevărul acesta, șederea ta în orice loc să fie pentru propovăduirea și învățarea cuvântului lui Dumnezeu. Sufletele cu care ai legătură ți-s date de Dumnezeu în vederea aceasta, chiar dacă ai și alte treburi, acelea sunt pe planul 2. Creștinul adevărat caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu, propovăduirea cuvântului ține de această împărăție, iar celelalte lucruri i se dau pe deasupra. Și învăța pe corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Pavel era învățat de Dumnezeu, iar el învăța pe alții ceea ce Dumnezeul învățase. Și de câte ori învăța pe alții, învăța și el. Un proverb spune, învățând pe alții, înveți de două ori. Iar un alt proverb spune că nimeni nu poate învăța pe alții ceea ce el însuși nu a învățat niciodată. Dacă n-ai învățat trăirea Evangheliei Domnului Isus Hristos, dacă n-ai învățat felul său de viață și de ascultare față de Dumnezeu, cum vei putea să înveți pe alții acest lucru? Cum ar putea să învețe cineva pe altul să cânte la un instrument muzical dacă el nu știe să cânte la acel instrument? Universul se întemeiază pe trei principii, învățătură, muncă și binefacere, spunea Simon cel Drept. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie învățat, adică adâncit, după ce mai întâi l-ai auzit și l-ai primit în inimă. Meditarea neîncetată a scripturii, spune Isaac Sirul, este lumina sufletului, iar marele învățător creștin, Origen, scria limpede, scriptura trebuie înțeleasă în chip duhovnicesc, nu după litera goală. Nu-i creștin adevărat cel care știe să citească și nu cercetează scripturile, adică cuvântul scris al lui Dumnezeu pentru a trăi după acest sfânt cuvânt. Ceea ce este scris este sigur, ceea ce nu este scris nu-i sigur și nu avem nicio obligație să împlinim ce nu-i scris. Zice filozoful francez Descartes, să exprimăm mai ales în scris orice avem în inimă, orice gândim, căci aceasta e singura cale de a scăpa de erori și mai ales de certuri și de atmosferă înveninată, spunem noi. Numai când fixăm în scris o idee, putem să o deslușim mai de aproape, așa cum o figură geometrică o descifrăm mai ușor dacă o desenăm. Duhul Sfânt, prin Sfinții Apostoli, ne-a lăsat scris cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul noului legământ, pentru ca noi să-l primim așa cum este, să-l trăim și să-l propovăduim fără nicio modificare. Numai așa dovedim că ne-am lepădat de noi înșine și avem credința cea dreaptă care lucrează prin dragoste. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, spunea Domnul Iisus. Un gând de sărbătoare să avem mereu în noi și pacea să mișcarea noi, și pacea tămpășoare, mișcarea pieții noi. Versetul 12 Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată. Pe la anul 150 înainte de Hristos, în înaintarea lor neîncetată, romanii au incorporat și Grecia la împărăția lor. De atunci domnea în Grecia, partea de sud se numea Ahaia, un proconsul roman, adică un guvernator. În vechiul Delfii s-au descoperit cu ocazia unor săpături în 1905 inscripții care erau de fapt o scrisoare a împăratului Claudiu către orașul Delphi, scrisă între anii 51-52 după Hristos. În scrisoare este amintit numele lui Galion, proconsul al Ahaiei. Arheologia a stabilit că scrisoarea a fost scrisă înainte de 1 august 52 și începe așa. După cum a scris Lucius Junius Galion, prietenul meu, proconsulul Ahaiei. Potrivit unui decret al lui Claudiu, domnitorii noi numiți trebuiau să plece din Roma în provinciile lor la 1 iunie. Galion trebuie să fi sosit prin urmare în Ahaia în luna iulie anul 51 după Cristos. Pârea iudeilor împotriva lui Pavel a fost prezentată înaintea lui Galion la începutul preluării funcției lui de guvernator al Ahaiei. Avem aici un punct de plecare, un document stabilit în mod sigur al istoriei creștinismului și a lucrării mare lui Pavel în afară de Biblie. Câteva date despre Galion Numele lui întreg este Lucius Iunius Anaeus Novatus Galion. A fost descendentul venerabil al unei familii foarte respectate. Fratele lui, Lucius Anaeus Seneca, marele filozof roman și tutor al lui Nero, i-a dedicat două cărți, iar poetul Statuius l-a numit prea iubitul Galion, amabilul Galion. În adevăr, avea un suflet delicat, dar, ca și fratele său, era slab de caracter. Amândoi au fost forțați de Nero să se sinucidă. Iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată. Orice guvernator nou sosit în provinciile romane mai întâi căuta să câștige de partea sa persoane care aveau înrăurire în popor pentru a conduce cu mai multă ușurință. Iudeii din Corint știau lucrul acesta și au căutat un prilej pe care l-au socotit ei potrivit ca să se înfățișeze înaintea lui Galion și în ura lor au târât pe Pavel înaintea lui ca să-l judece. Prin aceasta arătau că țin la autorități și să supun lor. Nu adevărul îi ardea pe iudei nici dragostea de Dumnezeu și nici dorința de cinstire a autorităților, ci interesul pentru religia lor care le apăra celelalte interese. Aceasta i-a ridicat pe ei împotriva lui Pavel. Duhul de partidă orbește pe om, ca să nu mai poată vedea adevărul. Înrăit este acest duh, niciodată nu va putea fi îmblânzit. Sfântul Pavel era pregătit tot timpul pentru propovăduirea adevărului despre Domnul Isus Hristos și ca să sufere pentru acest adevăr. Zice filozoful creștin, danezul Soren Kierkegaard, la urma urmei, un singur lucru e de făcut pentru a sluji adevărului, să pătimești pentru el, numai așa determini o renaștere. A împărtăși adevărul înseamnă a pătimi, altfel nici nu împărtășești adevărul. Să citim versetul pentru noi. Pe când era Galion, cârmuitor al haiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată. Și despre noi se poate spune, în vremea când era cârmuitor cutare, v-ați ridicat împotriva lui cutare pentru că el nu gândea și nu credea ca voi și astfel l-ați târât să-l judecați mai întâi în voi înși vă, apoi în fața celor care sunt ca voi, iar la urmă în fața lumii întregi, cât va fost cu putință. Adevărul noului legământ este acesta, cel firesc prigonește pe cel duhovnicesc. Niciodată adevărul nu prigonește pe cineva. Adevărul este prigonit pe pământ, dar el nu prigonește și nu terăște pe nimeni în fața vreunui scaun de judecată. Bine toate să câșnească al laudelor cânt și ele să mărească pe Dumnezeul Fânt. Versetul 13 Și au zis, omul acesta ațâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Ferice de credinciosul care nu face altceva decât să ațițe pe oameni să se închine lui Dumnezeu. Dacă este prigonit pentru acest lucru, să se bucure. A fi creștin înseamnă a fi închinătorul Dumnezeului, cerului și al pământului, și a îndemna, adică a atâța, a aprinde și pe alții să se închine lui. Închinarea pe care Sufletul trebuie să o aducă lui Dumnezeu este dincolo de orice lege sau tipic. Dacă este sinceră, Dumnezeu primește închinarea cu plăcere, pentru că el nu este legat de un loc sau de o formă. Dumnezeu este Duh. Și cine se închină lui, trebuie să se închine în duh și în adevăr. De ce țineau iudeii atât de mult la legea lui Moise? Ce le dădea ea dacă nu era trăită în tocmai? Erau ei mai buni ca neamurile păgâne în mijlocul cărora trăiau? Dacă o religie nu te schimbă și nu te face mai bun decât ceilalți oameni, schimbă tu pe ea. În legătură cu acest gând, Lucian Blaga scrie undeva. În ce privește religia, ce avem?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 emancipată de toate obiceiurile și gesturile de vrăjitorie ocultă ce ni le-au lăsat moștenire strămoși dinainte de Deluviu. Tot acest scriitor zice religiile nu-și recunosc cu reciprocitate Dumnezei, cum statele își recunosc guvernele. Între diversele religii, relațiile diplomatice sunt deci prin definiție rupte. Am încheiat citatul. Iudeii de odinioare erau stăpâniți de prejudecăți. Și așa sunt astăzi toți cei ce apără o religie care este abătută de la învățătura noului testament, învățătură venită prin descoperire dumnezeiască. Maxim Gorki spunea, prejudecățile sunt gârburile vechilor adevăruri, iar norii erorilor ce planează astăzi deasupra vieții sunt scrumul vechilor adevăruri mistuite de flacăra aceleași gândiri care le-a zămislit cândva. Fără silință nu poți ajunge la o gândire dreaptă, lipsită de norii erorilor. Numai sufletul care a venit cu adevărat prin credință la Domnul Isus Hristos este izbăvit de rătăcire, gândire și întrăire, pentru că El, Mântuitorul, îi dă o nouă naștere. Mai trează conștiința ne fie în ce din Iubirea și credința să le putem păzi, Iubirea și credința, Să le putem păzi. Versetul 14 Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor, Dacă ar fi vorba de vreo faptărea, de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință iudeilor. Sunt momente când slujitorii Domnului în fața oamenilor vor să se apere, însă Dumnezeu le -o ia înainte și pune pe alții să-i apere. Cât de bine-i să fie în mâna Domnului! Sfântul Apostol Pavel era pregătit să se apere împotriva învinuirii aduse, dar n-a fost nevoie pentru că noul guvernator și-a dat seama că iudeii uneltesc și le-a respins învinuirea, explicându-le că n-a săvârșit nicio faptă rea sau vreo blestemăție. Zicând cuvintele acestea, Galion i-a alungat din sala de judecată. A nu te ține de o religie sau alta, a critica regulile ei sau ale unui sistem filozofic oarecare, nu înseamnă faptărea și de dat în judecata vreunui tribunal. Omul e liber să creadă sau să nu creadă, să țină o învățătură sau să nu o țină. Important este să nu facă rău aproape lui, atingându-se de viața și de bunurile lui. Galion era în afara gândirii și sentimentelor iudeilor și nu avea nici despre Pavel vreun gând dinainte format, de aceea putea judeca drept. Numai când ești liber, de jur împrejur, când ești neutru, poți gândi drept într-o problemă sau alta. Cel stăpânit de interese, duh de partidă sau slavă de șartă nu poate fi drept în gândire, în trăire sau în lucrare. Adevărul se descoperă numai celor goliți de ei înșiși, de prejudecăți, interese și de învățături moștenite. Luca 14:33, zicea Domnul Isus așa: Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Se -se lumina, tot mai plan. Prin ea de plina intrare nu orice har. Prin avem de plina intrare-n orice har. Versetul 15 dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Drept a judecat acest om, această autoritate de stat. Galion a apărat drepturile omului în mod desăvârșit. Religia sau o filozofie oarecare e ceva particular cu care statul nu are nimic comun când e vorba să apere viața și libertatea cetățenilor. Tribunalele eclesiastice care condamnă pe oameni pentru credință, așa cum au fost cele ale inchiziției, nu sunt de la Dumnezeu. Ele sunt cu totul împotriva Evangheliei. Fiecare religie zice despre sine că este singura adevărată și fiecare sistem filozofic se socotește singurul drept. Un proverb zice, întreabă-l pe Melk și o să spună că cea mai frumoasă casă e rotundă. Păreri sunt... Nu avem nimic cu ele, dar să nu fie impuse cu forța. Adevărul nu folosește niciodată sabia pentru a convinge pe cineva. Unde se folosește așa ceva, nu este adevăr. Iudeii de odinioară voiau să-și apere legea cu forța publică, de aceea au târât pe Pavel în fața tribunalului. Galion însă le-a zis, legea voastră, treaba voastră. Adevărat spune un înțelept, toate adevărurile sunt legi, dar nu toate legile sunt adevăruri. Pe Galion nu-l interesa legea iudeilor, ci adevărul. El era pus să apere statul roman, nu o religie oarecare. Când te interesează adevărul, nu mai privești la oameni, nici la împrejurări, ci îl primești așa cum este, indiferent de urmări. Primești adevărul de dragul adevărului. Un înțelept spunea, Omul nu judecă adevărul intrinsec al vorbelor, ci îl pune în situații și indivizi. Fetișismul convingerilor altora e cea mai dezgustătoare formă a lipsei de personalitate. Numai adevărul îți dă personalitate, iar adevărul e Hristos. Pavel spunea, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El este personalitatea mea. Dea Dumnezeu să fie și a ta. Iubite ascultător. Un gând de sărbătoare din Duhul lui Hristos Mereu să nem nfășoare pre-ntregul său folos Mereu să nem nfășoare pre-ntregul său folos Versetul 16. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Dreptul roman avea ca deviză să se facă dreptate, chiar dacă prin ea ar pieri lumea. Galion și-a păstrat neutralitatea, socotind că e mai bine așa decât să se bage în lucruri care îl depășeau și de pe urma cărora statul roman nu avea nimic de pierdut, nici de câștigat. Dar, așa cum s-a mai spus în alte meditații, Galion a făcut numai ceea ce Dumnezeu i-a îngăduit. Iudeii întârziau să iasă din sala de judecată, dar Galion a poruncit lictorilor să-i alunge cu forța din sală. Și a alungat de la scaunul de judecată. Dreaptă atitudine! Alungă și tu, urmașa lui Hristos, fratele meu, pe toți aceia care vin la tine și te îndeamnă să judeci și să condamni pe cei care nu cred ca ei, ca partida lor, nu te băga în lucruri din care împărăția lui Dumnezeu nu are nimic de câștigat. Tu ești reprezentantul acestei împărății, iar dacă nu ești încă, Domnul să te ajute să devii acum. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, de la versetul 11 la versetul 16. Aici, Pavel a rămas un an și șase luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Pe când era Galion, cârmuitor al Ahaiei, Iudei s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis...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 să avem mereu în noi Și pacea să-nfășoare Mișcarea vieții noi Și pacea să-nfășoare Mișcarea vieții noi Din toate sătâșneam al laudelor cânt, Și ele să mărească Pe Dumnezeul fânt. Și ele să mărească Pe Dumnezeul fânt. Mai trează coștiința Nepia no din iubirea și credința să le putem păzi iubirea și credința să le putem păzi să vindem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 din ducul lui Cristos, mereu să ne pasoare, pentru călul său folos. Mereu să ne pasoare, pentru călul său folos.